Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад ДЕ Труценко. Розділ 35. У горішньому вікні. Наступного дня вранці, коли в першому промінні сонця сяє роса, різноголосе і ще несміливе пташине щебетання розливалося у свіжому повітрі, а блякла синь небес була запнута тоненьким павутинням легесеньких хмаринок, що нітрохи не затьмарювало ясного ранку. Освітлення краєвиду було золотаво-жовте, тіні розмиті. Листя видких рослин, що повзали мурами старої кам'яниці, повисло, понизане тяжкими водяними краплями, що немов крихітні лінзи збільшували предмети, які були позад них. Ще не вибило п'ятої, як Габріель з Коганом поминули сільське середохрестя, прямуючи на лани. Насилу вони угледіли їм господині, як Габрієлеві здалося, ніби відчинилися стуки одного з вікон горішнього поверху. Наймити саме проходили повстарий кущ бузини, густо обвішений гронами чорних ягід, і на хвилю спинилися у його затінку. З вікна лінькувато вихалився гарний чолов'яга. Він подивився на схід, потім на захід, мов господар, що зранку глядає своє володіння. Чоловік той був не хто, як сержант Трой. Його червоний кітель був накинутий на плечі та не застебнутий, і тримався сержант невимушено, як вояк на відпочинку. Перший заговорив Коган. «Бачите? Вона вийшла за нього!» – спокійно зауважив він, дивлячись на вікно. Габріель уже все бачив і тепер стояв спиною до будинку. Він не відповів ані слова. «Так я й думав, що сьогодні ми щось дізнаємося», – провадив Коган. Я чув, як хтось уже в сутінках проїхав повз наш будинок. Він озирнувся на Габріеля. «Сили небесні! Та ви зовсім побіліли оуку, Ви як мрець!» «Невже?» – запитав оук із слабкою посмішкою. «Притуліться до воріт, я перечекаю трохи». «Так-так, гаразд». Якусь часину вони стояли біля воріт. Габріель відсутнім поглядом втупився в землю. Він перелітав думкою в майбутнє, уявляв, як гірко і довго вона каятиметься у своєму необачному вчинку. Він одразу ж здогадався, що вони одружилися. Але чому все це було зроблено з такою таємничістю? Всі вже знали, що поїздка в Бат виявилася дуже важкою. Бача, вона розрахувала відстані і загнала коня, дістаючись туди більше, як два дні. Не в її звичках було діяти потайки. При всіх своїх недоліках вона була сама щирість. Невже ж вона потрапила в пастку? Цей шлюб завдав оку нестерпного болю і наче громом вразив його, хоча весь попередній тиждень його мучили підозри, що саме так закінчиться її зустріч із троєм. Її спокійне повернення трохи розсіяло його страхи. За кілька хвилин чоловіки рушили далі і наблизилися до будинку. Сержант так і дивився з вікна. «Доброго ранку, хлопці!» весело крикнув він, коли вони піднялися на пагорб. Коган відповів на привітання. «Чого ж ви не хочете йому відповідати?» Шепнув він Габріелю. «На вашому місці я привітався без ним. Можна нічого не вкладати в свої слова, але треба бути чемним. Габріель і сам зрозумів, якщо вже так сталося, то що краще він сприйме цю подію, то приємніше буде коханій жінці. «Доброго ранку, сержант Трою!» Вдукнувся він якимось неживим голосом. «Що за похмура руїна цей будинок?» зауважив трой, посміхаючись. «Але ж вони, може, і не одружилися?» – тихенько сказав Коган. «Може, її там нема?» Габріель похитав головою. Сержант обернувся обличчям на схід, і сонце заграло помаранчевими відблисками на його червоному кітелі. «А по-моєму, це гарний старий будинок», – заперечив Габріель. «Може, воно й так, але я почуваюся тут, як молоде вино в старій сулії». Я вважаю, що скрізь треба зробити звідні вікна, а добові панелі познімати і обклеїти стіни шпалерами. Як на мене так буде гірше? нітрохи. трохи. Один філософ якось сказав при мені, що давні будівничі, які творили в епоху розквіту містецтв, не поважали творінь своїх попередників. Вони зносили їх або ж перебудовували на свій манір. Чому б і нам не вчинити так само? Творчість не уживається з охоронної старовини» сказав він, і антиквари ніколи не винайдуть нового стилю. Я з ним цілком згоден. Мені хочеться надати цьому будинку сучаснішого вигляду, щоб нам жилося в ньому веселіше. габріель і Коган рушили далі. Гей, Когане! гукнув їм на вздугін трой, ніби згадавши щось. Ви не знаєте, вроду пана Болдуда не було божевільних? Джан замислився. «Пригадується, я від когось чув, що один його нього дядечко був трохи той. Ну, та не знаю, чи це правда. Втім, це не має значення», – недбало кинув трой. «Так от, на цьому тижні я, може, попрацюю з вами в полі, але спершу мені треба владнати деякі справи. До побачення. Ми з вами, зрозуміло, будемо друзями, як і раніше. Я не з гордих. Ніхто цього не скаже про сержанта Троя. Але, витко, така вже мені випала доля. Ось вам півкрони, хлопці, випийте за моє здоров'я». Трусь притнув жбурну монету через обгороджену галявину, і вона полетіла просто до Габріеля, але той різко відсахнувся, почервонівши від гніву. Коган кинувся вперед із ливим монетом, що відскочила рикешетом від землі. Беріть її собі, когане, з презирством і навіть зі злістю сказав Габріель. А я вже обійдуся без його пожертв. А ви не дуже заноситеся, глибоко дубно мовив Коган. Якщо він справді на ній оженився, то купить собі відпускне свідоцтво і стане нашим господарем. То вже краще виявляти йому повагу. Що ж, мабуть, ліпше мовчати, але плазувати перед ним я не стану. Не вмію лестити, і якби довелося йому догоджати, щоб лишитися на цій посаді, то нехай вона пропаде. У цю хвилину з ними порівнявся вершник, якого вони ще здалеку побачили на дорозі. Ось пан Болдвуд, сказав оук, цікаво знати, чому це Трой так питав про нього? Вони вклонилися фермерові та збавили ходу, подумавши, що він про щось їх питатиме, але бачачи, що йому не до них, дали йому дорогу. Жорстоке горе, з яким Болдвуд боровся цілу ніч, не дуже впадало в око, тільки обличчя його побіліло. Напнулися жили на лобі і залягли глибокі складки навколо рота. Габріель нам забув про своє горе, побачивши страждання Болдвуда. Він дивився на широку спину фермера, який сидів, випроставшись у сідлі не повертаючи шиї і притиснувши ліхті до боків. І крислатий капелюх непорушно тримався в нього на голові. Аж ось квадратна болдова постать щезла за пагорбом. Того, хто знав трагедію цього чоловіка, не так вражало його раптове падіння, як лякала його непорушність. Він приховав у глибині серця гірку жорбу, що постала від зіткнення його почуттів з дійсністю. І як ото часом регіт буває ще страшніший, ніж сльози, так і заціпаніння згорьованого чоловіка було виразніше, ніж лемент.